أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير رسله اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناءا انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ عَمِيدُ الْمَجِيدِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا يا رب المستضعفين على بابك بدعواتنا وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه فاتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال رسول الله جمعت جارسمناي يمين التمنتون تحاول ديثا جموعا للينيه دي منديمين للينيه توبان اذا صدق ان دوكث جموعا اديت للينيه ماتسسي نييري مسلمان اشعر Një gjunah, e shafë një kusur, e shafë një të mbejt dëvogën, e të Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë u e gjëllë në ndoshta pa dhjene ati, i konsiderohët e madhe. Ajo që e themi na se pa dhjene ati i konsiderohët e madhe, dëtëfët, e konsiderohë njëri u dëvogën, mirë po përshka këtë shtimit asaj, përshka këtë mosku i desit ati me një falje për Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë, mund të ndodhet se as i asaj voglës, të vogël si rradhë të vogla që era e kemi thonë natë prej pikave çka bëhet e ku e ka fundin shumzimi i pikave shumzimi i shum pikave e ka fundin të njëjtë në vazhdimin e temës të kësaj teme me rendi për ummetin e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këndizë sob me siguri se do të zgjerohemi në të jetën ndoshta delile edhe me disa fjalite ulemove, të cilët nuk u kalumë, nuk kalumë, apo nuk i fatëm për jetimet e tona në dherëse që kaluën. Ajeti i shkurt, të cilët e fatëm parasysh pak për disa, për disa momente për fara, Allahu gjëllë në gjëllë luhu vë gjëllë në shanuh, umetit Muhammed Mustafa sallallahu alesallam, i tregon një gjohën në të cilën, javë hap zemrat e atire për t'ju afru rrugës qeter mas i kanë nga bu javë hap zemrat e ative shumë pasër dhe bukur edhe javë banë me dhije se ato gabime që përëndodhin ilaq në islam kanë në dinin në të cilin jeni ju mas gabimi që e bani e keni për detir me shpejtuk të kërke, për kërkesen e falis ta Allahu dhe në zhelalu e tani nëse jeni për e ative që e dini që falje të Allahu pranon, kjo nuk është vetëm kasë një islam, po mas pranimit faljes, ka dhe një pun shumë të madhe, e ka pru Kuran i Kerimi një bukur dhe qartë, në dobije në muslimonit. Ajo është dhe në themin ndonë ti, se gabimin që të ka falë Allahu Gjëlle Gjëlelu, ke me e të me aqë dhe ke drejta me uqëzu, jo, ke drejta me uqëzu dhe me të e për të aqë, përshkak se Kuran i Kerimi thot, inë në lë haseneti, ju të mirët që i kebon i fshind kësia në ayetin qëtët i tëli ka ërën Kuran i Kerim për ta komentu ayetin i tëli në kemi për para Allahu Jelle Jelaluhu më ne shkon edhe më lërgë në përgëzimin tonë të marë të shajit Kuranor fat yubedilu Allahu sejiatihim hasenat jubetëm që të i fshin Allahu Jelle Jelaluhu jnohë që i kebon Po ka thonë dhe të shkojmë me këtë sajtë mojë dhe më larkë, në dobijën e muslimonit, ja shëndrojmë gjunohat në sevapë. Ja shëndrojmë gjunohat në sevapë. Dhe të fësë, mërënda një ditës ke gabu dhe të herë, ke, ke kërku prej Allah u dhëllën e gjeralu u falje, edhe ja ki plëcu kushtet kërkesës tonë, da kushtet e kërkesës për falje i ki mishmjegu në gjumohet që kanë kalu. Allah e para fazë, Allahu të pranën siropë vetit. Fazë e ditë, ta falë gabimin që ke bonë. Fazë e tretë, të shëndronë gjunohet në sevapë. Kjo këto norma janë vetëm në islamë e o në asni dhinë qeterë, mirë po këtu nuk guzonë. Asni besimtar me në kuptu liksht, edhe me mëndu se mas i ka në kështu pra, po i grajmë gjunohet dhe shumë, pas ta i kërkojmë një kërkes pre Allahu gjëlle gjelaluve gjëlle shenu, da pranonin zero vetat, dai vijnë jinor, dai sjënrën ksiak në savapë. Kjo Islami nuk guxon me me me, me, me kuptu as një musliman. Për shkak se shumë njerëz kanë mendu. Edhe janë bim para urrës dëvot, se kjo urrë na. Kto janë bim. Kjo urrë na më ka ar, ka problem. Ka zrip e ka shkel me kom, do të thonë e fortë është. Mirë, s'ke problem. Kure ka vendos me him e kerë, me, me gjithë kerë karan, karan lumë në gjimë së në urës, pranë këtë jetë në të të të në njemi në, asë gjopre asaj frime që e ke morë, të ertë e frime a ditë, asë gjopre asë gjopre asë gjopre asë gjopre. Asë gjopre asë gjopre asë gjopre asë gjopre asë gjopre asë gjopre asë gjopre. Duhë të tasë, duhet të tasë kujdesë, duhet me jetu në anën qëtër, kjo nuk është faci e jetës, jetës në asë A janë fushëa jetës tonë, po në atë fushë kur ne nuk bëjmë keq, ndonjëherë ka brenga në kët botë, ndonjëherë ka balgë kët botë, ndonjëherë ka këmbë rshitë kënd kët botë, atë janë këto këto këto biseda të cilat po zhvillojmë ne. Në kësë, në, në fushën e vojmë pra keq, se Zoti po lajfal ke Marsrami, në kët fush kur jeton ato njerëz prej asli, prej rrajës nuk janë muslimanë. Ato qipëti ative janë qipëti i simës advokatit të tolës. Sima tha, e kishkri shkollën shko, kish në kohën e Turqijës, me o gjallarët e mlajt bashkë për bashkë me një bongë, ati i thanë, ti barëm qipë e dimë, se s'pokalon në islamë, shumë kemë su për këtë theë, e kënën Kuran i Kerimin, i ja, adin kuptimin, i adin regullorët, e adin fëkin, e adin usullit, me drejte e shkullu, Tha unë e di, për atë së për besoj, tha unë di, e di, bashkë se e di, tha së përkaloj në islam, se në islam të ashtë një regull, e si në fëtë, pak pavdek me kalu në islam, islami i pëshim të gjithat pëshiat edhe dhe në gjennet. Qatë herë unë e baj, tha pak pavdek, mirë posima, ra prej tarasës, bosh në beton, në ditë pëj ditëve të përshu së abale, spad vak me thonë, la ilahe, la Allah. Aj kur vdysh, ai ra pritlojën beton ashtojmarei a hinin xhennatai apo a fjalëi allahut jallaluhu dhe laliati ati e ve siktii etjeter kurkuj allahut jallaluhu dhe laliu idin funtavata dhe iban mira mor për çat rasulullah kavon ato njerës secilin e kanë ndërmend me udhëllip allahut tërkahet falje ato çka duhet bojn ato duhet allahut jali kën kërka asar baharat Ato dhurat Allahu xhulle xhala dilosin sa ka dal dielli prej ka perëndon. Fam di koha nuk branohet. Kur dal dielli prej ka perëndon me siguri se kjo ditë ma vënë dot çet burra. Inshallah ato musliman do të ndarshin duke mrinë kët ditë. Ma saj ditë shumë pak do të ekzistonë ky botë. Edhe Allahu xhulle xhala sa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pranimin jau yaub, jau bajnë pranimin e kërkesave faljeve nëse nuk e keni lënë deri në fund para vdekjes. دسا دو دو اثار ان الحسنات يذهبن السيئات تميره تبني يفشين كشيات اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اتجي انسان الله عز وجل ولو تني افن يفشرن الله كشياتهاتيفه من سيئات كتاب اس من نور اس من جيل يوحنا asë në nxilin Meta, asë në nxilin Barnaba, asë në nxilin Markos, asë në të vratin, asë në të lmudin jahudive, asë ori... no, në, hash, alillah, në të vratin original, në në këto hash, alillah, po në asë në të vratin original s'ka qenë, asë në nxilin original s'ka qenë, asë në zëburin original s'ka qenë, atje për me pëndu, për me u pëndu, për me t'i pranu, Allahu zëllë në zëllë nuhu, gjumatë edhe me pranu se rëb dhe vetin, janë i se si ka qenë thunan një gjemote një musës si dojë Allah me a falë kësurë që ka duhë me bëhë që ka duhë me bëhë fa fa këtunu enfusëkom dhalikum khajrullekum indabariikum fe tabalikum u duni me mënit një një qekrit nda që mi opranë në zotë i gabimi e që e në shërjat me i mërë shpasat edhe me i gra një yani, një qekrit disa për e në mëve e kanë kuptu këta jet fa këtunu enfusëkom me mënit dhe dhe يو كن فان فقتلوا انفسكم تقاتلوا فيما بينكم لفتنا يلي كتري ني غلوب ملي ني كتري ني برنوا غابين كرسي الاسلام تانا اصل الدين محمد مصطفى هذه الحنيفيه تسمح كدين فالت اذا كدين لrive كدين يكفيني ت الله جل جلاله ونير النقيس عفوا استغفر الله عفوا استغفر الله kat afiala nastaghfirullah lukutimin vukfal doc kthara nta allah jalla jalaluhu wajalla sanu idha kkaqay priati palje da nid sa piesm islam doc vetem na fiala nastaghfirullah lukansh vol ka thon fiala nastaghfirullah bil lisan tawbatul kazzabin mithan nastaghfirullah meju w anta dhufir ala ma'siyatik idha ti vazdon gjuloin pra Po është takë fërullat, amë natë u e vazhdojnë. E keja dhe për shemëll me rrejnë. është takë fërullat, mas një rrejnë. Të në prapë rrejnë. E keja dhe pasunien e huj me botonën. është takë fërullat. Pra ta pasunien e huj e vazhdojnë me botonën. E keja dhe me boj shpionim për shemëll. Me shkull nga vintan, me shpionu të qetri. Kër dinesh me asajderës, është takë fërullat, stë tak falë me Rabbel Alemin, me e thrinë sa dhe apratë në abzirë. Ka fonë, astakfurullah billisan, hu e te u me të lketë dhe abin, me bon astakfurullah me gjuhë. E me vazhdo në gjuna, ashtë istikfar i rencave. Kështu rencët, renasaket, kështu bojnë istikfar? E shka bojnë ato me këti istikfar pra? Ato, në mëzlitën e muslimanëve, ndështë ta mësë lajmërën me një gradën më të larë se ato shkanë mellisë nuk thoi dhe stakëfirullah pse ki ka arë finit gjunoj ka arë finit kesës që e ka bon ka arë prej një zulumit që e ka bon në mellisën e muslimarve për me e fshi për nësmi arë edhe me visedu për keshin e këti kërën rënë zonin pak ma nëzët stakëfirullahel athimel kerimel al nëzhi la ilaha illa huel hajjël qajjubu vë atubu ilaj të të bura, të të të të rrinë me këtë njeri, nuk kanë vakt me bisedur për dhe një gjuna të qëtë, këtë, për dhe një gjuna të këti se ki për e më lënë, ki për shumë i aftë, ki për e më lënë me shka, për e më lënë me istikfarë, ki për e aqetë këtë këtë këtë këtë qarëshafin e islamit për dit, e njërëzit me ndonë se nërë këtë qarëshaf, ka dëshak me puflia, a në real Do të stakë fërë Allah, stakë fërë Allah Ndështë a ki njeri E njën zonin për istikfar me një vend Ku njerëzit ku ki shëf E ato nuk e shofit E njën zonin vetëm të njët se ki njeri Për po ban istikfar Ki ka në njeri mirë Istikfar kja është njën apje E istikfarit me gjur Allah, Resullahi, shka ka thonë hadith Ka thonë, ina Allaha ta ala La jëndur e ila sëvërekum Wa la ila el sëdikum Wallakin në Allahe ta'ala, janëzuru ila, ila kulubikum e amalikum. Allahu gjelle zelalu, nuk nashishon neve në këtyrat e tona, edhe fizionomit e tona, se si kemi, ajna shishon neve zemrat edhe punës, si kemi, di punë pra, në zemrat edhe në vepër. Në zemrat edhe në vepër, me të tijona, arsi e tobi, me të tijona vërtetojmë ku shjemi, me zemrat edhe me punë, jo me fjajë. kan thon disa ulema istighfaruna ihtaj ila istighfar kathir njona prej dite ulemave ka qen nje grua ka pashen din raba atul adawiya ka thon me fjalit vetem kso istighfaruna ihtaj ila istighfar kathir da thon istighfarion ka nevoj shum per aty istighfarin do te istighfar ceten me bo Nëse jemi të gjithë në dërësë gjëmotin dërshëm. Edhe e kemë ndëzju këtë fjalit kësa i themne, këtë fjalit kësa i grue, e të da ishte e lindën në Basra, me një shekull prej shekull të shekull të, shekul të, të, të nëzimit islamit, në onën qesër, e kishte ka plua të dita, pluni mos dhitoriës, jetën islamike, një ditë prej ditë me kje grue, ishte nështë apake lëvizshme kaone negative, ka lejnë e islam, islam? Is me regula edhe ju mbështat për qafimi të rahmetit Allahu Jelle Jelaluhu e Jelle Shaluhu, kështë ishte një grua e ibadetit të pason, fa njëherë, istikfaruna jahtaju ila istikfarin kësir, fa istikfarin ju ka nevoj për shumë istikfar. E qëka në ka thonë kjo grua? Allahu Jelle Jelaluhu në vërën e vetë, e më shirofët, insha Allah, rahmetin e vetë, e zgritën bitanë ka histori të gjanë për këtë gruën islam, ulemorë për këtë vëprimin e manë, fatar islam sa i gruë, ka në shkruj shumë libra. Ajo një herë, sa me një vërgë, me një divargjë të poezijës shpirtërore, të nivellit larë shpirtërore islam të asaj. Tha rabbi, u hëbë buka hëbë bejni, o zëfi jam, fa për du didashuri. U hëbë buka hëbë bejni, fa për du didashuri fa hubben li li ibadati fa të dhu një dashuri që fa të bëja dhurim fa të bëja sejde njarë fa të dhu për këtë fa të dhu për zëdit o Allah i dashur lë anëka ahlen lë dhaka fa përshka kësëtia i zëtë i të li mëriton dashurin e robit fa për dhu prapë Allah i hem anë zëllët, anë sëjërët li ahmeda nëbija edhe për dhu për atë se muhammedin e bohën e përgëmërin tim halë për dhu Tha istikfar i jërë ka nevoj për shumë istikfar Qka ka, ka thonë kjo grua atu? Qka me ka dash të kjo ndeshme me na thonë me kësiali që kur Kjo deshti u metit Mohandat Mustafa, Shqivin, Masasaj Që ka më zonë se kur të bani istikfar me gu Edhe dhe pronin gjuna prap Ki istikfar i ju vdo qetri istikfar Qka është aj qetri istikfar atu? ايش تريد الاستغفار اش ما منيا نوفي استغفار الجنون ما هيك جنون هيك امالن صاد الاستغفار براته استغفارنا استكفار. يحتاج الى استغفار كثير المستغفر الذنوب وهو مصر على معصيه استهزاء بايات الله كذبان الاستغفار Eve bashën rrugën pra, gjunojt. O Zot falma, ama prau sa gjuna. O Zot falma, prau la gjuna. Ka thonë ash haygare me ajetata e Allahu xhallaluhu o xhallahu. Ash haygare me ajetata e Allahu xhallaluhu o xhallahu. Ni jehësh tër, ekë prutë spija me ka marrën i murr. Ai ta marron murin ti e shtremb, kur të vish ti në rrahje, i thu atë murin nuk e ke vënë drejt dhe ma falë, zëtëni. Edhe ja hek rejna që i ka bon shtrem. Në qëmë, mëramje e prish murim, edhe kërkon prej zëtërije së falje, që ja ka bon murin shtrem zëtërije. Në mëngjesë, kër t'ja njëtë e murit, prapja fillon shtrem. Ven njështëri zëtënia në më mëramje dhe të, të muri prap shtrem, të në falën zëtëni, kërtoj falje, ma falën gabimin, i hek rejna dhe rëmëramje shka ka punu. Kër qodë prapja një thmurit shtremt prapja e bojmë një pitje në gjemot që kishin me u da për kur të bojnë shumë dita zotri mjestë e dhe zotri ju që shesosin majtë prami këto numër një a merë hak prej zotni ju të ki mjestër ki nuk merë hak prej zotni ju të apo numër tre a dalë pa që barë këtë me janë i qetërin numër katër Vazhdon devalvimi i autoritetit të mësuesit në mëzhlistat e mështrimeve. Pra, nuk e morim më çert me punë. Për shkak se shtohet fjala në popull se filoni me filanjerin kështu ka kalu. Devalvohet autoriteti i mështrimeve të ati, xhevati ndarshëm, e nëse devalvohet autoriteti i mështrimeve të ati deri në fund. Ku pran kjo? Kjo pranë ekonominë e ati familjare numër 1. Kjo ku pran? prejkë në autoritetin e ati personal kjo kushkon në më largë të Allah u gjëllë në gjëllë luhu u gjëllë në qalu ashtë i papranushën për shkakt vazhdimit të mjeshtrive rëna takën e punën e ati të u lajmru se po din a në alitet nuk po din apo nuk po dërë zatë i njeri gabon për digjona di, di jepë se s'din jepë se s'don jonën për i të dijave kush nuk din me u fal kush nuk din me fal në mozën e dhe fal kse ga bol ki Kë i gabënë se spodin me e falë A i shka së falë e fjeshtë për shka ka gabu A i gabënë se spodin me e falë Spodin me e falë Edhe njoni Edhe qetri duhet të ashtojnë Kë i desin bërë vetëm Njoni prej ulemave E mdërgjuhen shokot e ti Me një skaj prej skaj e me të thonë Astakfirullah I thonë mimmet e stagfiru rabbek sa so, për çka për lutë është i Allah të afale pëse për bani stikfar sa so, stagfiru rabbi min kauli stagfirullah ta so, për i baj Allahu të stikfar për ate që i fash e stagfirullah për i baj Allahu gjëllë gjëllalu i stikfar për ate që i fash e stagfirullah e tha si të thuj shështak fyrullah nuk ka nevoj mazat me thonë të krarë sa unë kur shështak fyrullah nuk ishë zemra jemi ati për atë shkat këmundoem që i kur të alus allah unë gjëllë në gjeralu edhe zemrat prezem tjet edhe zemrat tjet prezem të një stikfarin tem që tjem në atë e i sinqert kur të baj jo i stikfar me goj gjëmat lasni të ndenuar në të sheshtjën e terminologijës i stikëfarit në qeshtin e terminologijës salavatit në qeshtin e terminologijës shahadetit unë kam dëgju me vesh se në gjemotët e tona ka bëshlë qe aqtë rëzikshme sa qinjoni prej neve kur don me va fruta Allah u gjen, në gjelalu me një fjallë prej këtive largohët e Allah sa qilat largohët prej Allah sa qilat largë prej tokës djatë ditë a shembuj për shembuj kamen dëgju prej njëz në në kalima po të nejtë me zlës se janë i prejnë edhe dhënë muafru të Allahu me zhikër, në përmet përmen në fërmënit Allahu gjëllë gjëllë utmanë, e me fërta i qëto. La ilaha. Këta e më fjallë dhe gjumë, me nashë në qëto. Ki njëri, qëka ka bonke, me dhe vetëm, ki e dinë të ka thonë La ilaha illallah, shahadetën e ka pru. A me pru shahadetën shpesht, do me thonë me ri për tri besimin tante në vëndëse kim yri ketë për meba? Pse nuk din, e nuk në jan, e nuk tuit, e nuk mësan? La ilaha, s'kazër. Që ki, awa fruha ulargu, shkavu më ke dha? Qat allahumme salli ala, eto ne? Allahumme salli ala, eto ne? Kim yri ezzin? Përgamerit të përgamerit ton, a.s.m., i ka qumë një salat dhe një selam. Kje e dini shka ka bon? Kje e ka bon një kurgjohën gjë më otin dërshumë. E ka bon një kurgjohën. Ka thonë ki, o zëtë qëja, e shka me i qumë? O zëtë, shka me i qumë? Nona ka heq, e ka pregatit një kurgjohën heqë, edhe gjallin e ka thërë të edhome kujhinës, i ka thonë hajde, qëja më? Shka, do të thon bukën fuzgjinëve. Shka më e hu çoja, shka më e hu, shka më e hu. Duhet me iron diçka në dorë, duhet me i dorzu diçka në dorë. Njoni ja ka vënë et me ia çu ni e dië 12 4 t i ka thon, merr e çoja. E shka më e hu pra. Spa blegjo servisa furjos na e bli. Shka ti çoj? Kto jismonka, kto çarak lëçe. Kto na pak çarak lëçe. Kto 1/4 e 1/4, në islam nuk vojnë gjah jo, burrat dëshëm. Të nuk vojnë çto duhet me pas kujdes. Vëtëm dite në jumohuja sahër sot Sallallahu alaihi wasallam Këta mëme pas dantër mënsh Vëtëm dite në jumohuja sahër sot Allahumma Salli ala muhammadin Wa ala ala muhammadin Tërk tësid vish Sabdu vshë ki bon Po barëm Allahumma salli ala muhammad Tënë çësë lavë yamës ki bon janë Allahumma salli ala Shalohumma salli ala Afnuk në djëndëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë Tamë je tetëdhjetë vite me radh nuk jemi në kontakt me fjalit që folën në xhami. E afërat pra, si e msimi mendon ti se edhe kështu privat Denisen duhet me të ndëgjuu dikush kur të falesh? Jo, ja, këtë se ke ndëgjuu atë Kimz, atë Tranximz, atë Tranximz, atë Tranximz. Ti me siguri veu ne kemi ndonjësh tashullat, po kemi shumë ximza pra në kët rast. Kemi shumë ximza. E për shumë ximzave nuk del gjë. Dhe shumë gjimsave nuk delgjoh Kërçkojsh me ble bloka për shpijen A i blen 5.000 gjimsave A i blen 5.000 bloka Kërçkojsh me ble trana dhe krena për shpijen A i blen 100 gjimsave A i blen 100 krena Kërçkojsh me ble setre në duçan A e blen një gjysëm setre në duçan A e blen një gjysën i setre Kërçkojsh me ble këpud në duçan A i blen dhijimsave këpudhe ble A i blen dhikë pus në duçan sa fshir akitzlla e kto terminologjien ton me tecilen afrovit allahu zille jalalu sejim zakata sidibojun eskap from skapthom be hozun e kurpe knoj chat te kunutin me sbrami pe ngren dur namaz hoja pe ngren dur vetër te me sbrami kej fu knoj di ska figat fu knoj u kurjos fu knoj skat knoj be hoja fene be çe skat drej noi allahuma inna ila allahubiaka po kto un sidib hoja fene sa veti ki Unë e nëzë i kam 55 të nëtërit nuk fi dhim këto. Nëtërit, apo 55 metë nëtërit të nëtërit si dhim këto. Po përësërët e në fatihab me e kërën, aban e lëhomin, ha, sa mirë ki, lëhomin e kamësua dhe mënë, mënë, në kejtë vëllës me lëhamdo me bitisë, ka të shkojë ma e lëhomin me tamë o kejtë punë, edhe kërë e rabbena atina fi të dunja hasana, wasil akherëti hasana të wakina azabë nërë sa kreje këta se kje e zavënësën, po sa është këtë se di. Thuj tre are, ja rëmbë, ja rëmbë, ja rëmbë, a me zohë a të zohë, vikë a të këpë qilë, thuj me zohë. Jo, për zohë, thuj, për zohë, thuj. E si mëstamoj menë, këta në shka të bajë. Qire, si mëstamoj shmenë, këta ti, që këta si mëstamoj shmenë, Ashtë një kasarë në ngatë shkupit, shkëzime një banes ati. Qiketë se më stanojsh men, ta e kasarë në ngatë shkupit në gjastë të shku për të tonë, ati shko mere një banes. Se ato, ato shka edhe qiketë për fene dhe s'kanë qenë t'interesun me mësu, tre harë me thonë jarëm, që a gjemë a mirë më ju bëmë e të ative. A i di kanunët e me gjave kejtë, po i di kejtë për menshë a i di kanunat e arave kej ato i di për menj e kanunin e lek duka qinit e kam dhe gjuvala ati kishtë e flot puna a kanuni jonaj ati mësën prek i ku i kanunaj a kanuni jonaj a kanuni ata për neve ati s'kaloj a i ka dhimi nena a i ka dhimi nena kam njën allah allah sa e di ka kërani kërimi këto mësën prek to Sarë që ati ka në fileve Dita në fileve jashtë në farëzëve Se dhe o gjepëmi Si rallë ka pak ati pari për jamaj Si rallë par Ditave gjumajave që dhe ata Masi tu kri mo, tu sos mo, tu dal Po shkojmë për po në dëgjojmë Dishka dishka së për në dëgjojmë Hoxha dhe Allah, bo Allah të fol Kërë qkojsh në gjendet Kërë qëkoj ishte dera e gjënmetit me e thëmë dështë a kërë që është para Allah u gjëllë gjëllalu u gjëllë shalu Ta boj një pëjtje A folka e hoxha ju bol Valla dhon ka pas fol A shimë gjënnet se hoxha ju bol ka fol Ani dhe Kjo vendara të peshë me hoxha bol ka fol Valla për me shkull fush Njerëzit rrit e shpia A punot A borat a një posh me të fulmën e hoxhës A krien funët apo tamama jeb avi atë drejtoresh të teshpia jo atë nuk vinit në shtëpia çfarë drejtohetave puna këtu me laprin tan vallahi oha boll po fol oha boll po fol dogu kja ka më me pak tanen as ka më fol ai boll po fol po na tonën be vazdojmë kja tani e plot këtu i nohet pik oha boll po fol amana na tonën be vazdojmë na ata po shkojm kur po doim na ta përdoj. Shka përdoj. na ata po vojm çka po doim na na ata po thojm çka po doim na Pra në umbete në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Ka vise, ka vendet shumë, ka raset natër, natër ditër, të ditët, të përditëshme dhe të përnatëshme, që muslimani të sotit ka nevojë, Allahu Gjellë Gjellu me u këthi edhe me i lip falje, ama me kushtë. Me i lip falje pëse të ristikë është kështu. A, a kushtë i pranimit faljes ati, me ndru, me ndru. Kushtë i pranimit faljes ati, me ndru. Jo me lip Allahu Gjellë Gjellu falje, Me vazhdu prap Lipë allahu gjëllë në gjëlelu falje vazhdu prap Me lipë falje ama mendru Në fjallet, në kontekstën e fjallet mendru Qka ka hojja për qëllim me falat du? Me siguri Se në dherëtë të tona Në gjdo fjallë kemi qëllim e të loje Mendru në familje O oh, dhe allahu imi dasho Mendru më të spari në mërë një vetë vetër E mendru në familje Së është te familjes me ndru, me prur sistemin tan familje me për zon sistemin e huaj. Mos me jeton familje me sistemet e huaja. Ja fujet me fu tonë. Ajo tjase, ajo tjaja, e dim se ka xhehetu metin e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. E kemi ndërmend se çka ka xhehet këtë ummet prej punëve vetë. Të gjitha punët origjinale të këtij islamit muslimanve juve në marë me i praktiku muslimanve juve në marë me i praktiku unë në ditë për hajgarët vogël për hajgarët vogël jo për kështu për diqka atë për me pravukur kanë atë me pravukur kanë e vuna një plis e kam një plis të shpija e kam ble 400 milion pare Markoviqin Gjakov e vuna në krije kej të cullë të knëshën të kesh u knëshën të kesh a do, do më të mdojt do më të mdojt do më të mdojt E ke kthar ke sa shekifun me keda ke sa e hoja Allah Allah afat afat ç'i vënërit morrë pit vetës kur të largohesh shumë ti ke dini sa që fun rrezik xhemo ti ndarsh kë është ash rrezik saj gjalli ati që ka është në Gjermani, të aj baba që e në Gjermani dhe gjallin e ka në Gjermani ishte, të në gjalli ati. Kër dëvejnë, e i thot ki baba i babës plaka, që shpi ve, i thot, bëho, që i hara në stararek, e jotja, aj mali jota duush me përnuti atë, kër dëvejnë aj dojçlande, a gje, jugo dojçland, kër dëvejnë aj aj zid, zid dojqe, kër dëvejnë e këtu, mas njën 150 vetëve, e ti të ti, ti, të që tu baba plak i jote e ka pasver nomin e njërële edhe ka pasru i darën këtar. A e thëm, shka thotaj? Lësë po e thëm shka thotësur, ju e dhikë e shka thotaj? A më një afut që atëri krijin ka dalë e me shati mu me boshat a gjijata? Shka thë mërmenja? A të, të mëla i dohan me gish mu? A me lë dohanaj me kujnë atar mu? A ja hek tharë atarë mu? A bëhatë dhe një araj ti mu? A shkon gruja ati dhe qika ati me mlejë dhe bërë qështin vërësht? Qëka ta mërmenja? A heja e jo qika ati dhe gjallë ati me thikupil në dohanë me rësht qështin sa në kështin? Këtë pun nuk e bërë. Ajo e këtu i të qështin, e këtu i së përdo me e bo këtë pun. Unë dhe gjova se kizdal një modë e rëpër me a thikupil në dohanët, qikat për shko ishin me thikupil në dohanë me dërështin dhe mësë që bojë dora me zi e cëllët dorda për i shtiken shtikame janë qitë pihujit kejtë në përmet kafetës që kanë dhe qikave, ative qikave shkajnojnë dordat me thikupil se që të dordat janë atë jo gjallarve shkajlojnë gjenodët mësë të si citanin këtë laf se të kanë shtini dordë në dora të që me thikupil me, me dorda kjo e këtuit me thikupilin me dorda kjo e këtuit pa jo kërë të këtaje e pjanena do njëhere kërë të amara i republikana në Gjermani në shtetin ndur edhe për 24 saat kjo të duja uslem da raus me gjithë shqipënjere me kejt mësqy shoktu të në dalim zavësborg si kur da të prisin 45 vit me i në Austri që i shmërin të shpija të në drejt të ara vargës a gjith të ara vargës dhe të onë punët a gjith të ara bongës dhe të onë punët të në sicilipineve احسان كوريديم دو ا دو نوك موي ميثي كوريديم ايو دوت ني ديت كي اميثي پراتور ذاتيم دوك نيديت وگليوثي ديتس كي اميثت الله جل جلاله القراني كريم سوره الكلم كفا ميايت يوم يكشف عن ساق فيدعون الى السجود فلا يستطيعون تاتوشكات كان رانس زلماس دن دنيا كور هيت تادمنو لاي ثم ذهب الى اهلي يتتمطى Ka shku dhe asë gjumonës, joni të shpia ka thënë, a i shke e fali gjumonë, edhe une qi se fala, shka u bo? Qe a i e fali, une nuk e fala gjumonë, e shka u bo dhe, i ka shtri kratë të shpia, a boga, a bada i, e dhe se fala, musëm gjithë dhe lisanë elbet, thumë më dhabe ila halihie të më të ta. Allahu qëllë ghelalu dhidre gjikimit, thënë njerëzijës, njerëzijës prea dhejmi të rinë funë, Të gjithë të bifë, vetëm një grupë jo, vetëm një grupë dhe gjithë në parantë sërde, ata që nuk e ushtruin kur rizin këtu, ata që nuk e lakun midisin, fa Allah do t'ja vë gjipsoj, do t'ja vë baj, do t'ja vë cungoj midisin, e ta një plumin luft kemer, atë ashra, rëvin, që ka është ratë, anë atë rëvin, apo atë që ka mefë në komë, kemer. At çika më god, me lajët e azabit e paskë lehtë me i mor njerëzit për ditën e gjikimit, ditën e gjikimit për e e kadal, kadal, të xhanë. Kanë lehtë shumë ajo punë. Edhe këtu ka dalë, ka dalë ajo do të ndodh. Edhe këtu ka dalë, këtë punë do të ndodhë. Pra xhevoti i ndershëm, ajo që po ndodh në popullin ton nuk ka asë vogël. Ajo që po ndodh në popullin ton nuk është gjë prej të cilës mirash të u prit. Vesh mbafja. Dani stikfar. Në shmbathja donis ti farr. Njoni pyeti prej njerve Hoxhën, "Hoxha Efendi, a është haram për çikë ka me vez pantolle?" Hoxha tha, "Hoxha, nisi më sqeju, çka është për burrat me vez pantolle?" "A është halal për burra? Ai nuk i bëhet pantolle për burra, është ka ligj në Islam. Jo për gra, o vëllazi. Për burra ka maubë pantolle, për burra. Jo për gra, është haram, për burrë." Do prit nëse legalizohet elbet se them natë në veshë të pantolës free spoon, veçmbashja e muslimanëve modern në këtë kohë do nisë istigfar me lutë Allahu xhalle celaluhu ja fal. Fjala folën në mezhlis pa kujdes, do nisë istigfar me lutë Allahu me ta fal para se të dilë në mezhlis. Veprimi ditori jotë vejemi, i cili s'ka harra dal prej kontroll, korkon me, me për Allahu xhalle celaluhu me ta fal, istigfar me, bo me ta fal, ama me kush që mos i kthesh më. istikfare falja është da në di pjesë në Kuran i Kerim në kohën e Rasullahi kër ati vahjit zbitte fa Allahu gjelle gjelalu ja Muhammed po po i gjenshin paratije ato që jetu në derit e ademi në aspektin e gabinive që i benshin u dhe mua në ashtë me loj loj më nirash me sigurisë me një gjumovë prej gjumovët është mështirë dhe madhët me i ka vëzunë që ka i ka ndolë adhët e dhe thëmudit, që ka i ka ndolë ka umi hudit, që ka i ka ndolë popëlit musët, që ka i ka ndolë popëlit harunit e qëtër, e qëtër, një për e sëkim një së prishpunë. Në suratë të l-haqqa, në Kurani Kerim, Allahu Jelle Jelali usha për një popël, o emma adhën, fa hulikuhu bit të aghëja, o emma thëmudu, fa h Tha një popullë prej popullëve, popullëve të muzit, e kemi bëhe lashë me frim. Tëtë dit, se, se ba alejel, shtatë na e tëtë dit. Ama frimë e tila banë të e gurë me veti. I kemi që frimën e tila i banë të e gurët nërja vështrasë në njërë zëmbikog. Shtatë natë e tëtë dit me ranë. Ishte eftoftë me gradët e cëllëzjusit nuk kanë motë atëherë, po ishte eftoftë Ingrin te Jonat, ingrime. Sa shtapna e tet ditë jam xebësu. Pse këtu atu? Nuk kërkuan prej Allahu xhalle xelaluhu ul fazil. Vazdhuan në junajn të thilet prej të thilet pejgamberi saiko donte të me tërheq. Vazdhuan në të këçën. Sa Allahu xhalle xelaluhu këty i kimë bajap. O Muhammed, ummetin tan. Ai as ummet të thilet mbi çylën shtatë kemi konsideru. Kemi thon par tan Kurani Kerim Kuntum khayr ummetin ukhrijat lin-nas. Tot ska vrin më, nuk i ngjajn as një ummet e mëparshme. Për këto kemi thënë ma hayr li pobol. Për këto kemi thënë çka janë xhamati jot, ma hayr li njerëz që ka pa tokë deri ditën e Kiametit. Kto janë më dashur edhe më konsideruar te Allahu xhallejjelaluhu oh Muhammed. Pra pasojm. Wa ma kana Allahu li'azibahum. Un nuk do të bëj azab këto تيات اجر واتعلنا اليها سافلها نكون لوتي ضامبرنسي نتوك اسقاميت نالت اكان پرفلاس م سيبرفاجن اساي مريندا اي كان باتيست تجيت كده نوك دوتاش پرشيو لو مت يوت فان صحابه عزت الحمد لله تشكي ايسل اذا ن ميثن تول محمد مصطفى صفه وانت فيه e ti jenë mesin atime, kësi gjona nuk dhe të doðin. Hështë një pak të para, përshka kështë gjënë. Ha vëma kënë Allahul ju azzibahum, wa në të tihim. Fa nuk dhe t'i bojmë o Muhammed Azab, dheri sa ti jenë mesin atime. Fa në sahabët e lëhamdurillah, pështumë. Mirë po, ta në pratë e nëajtë në gjithën, fa në po ti kërë qëkojshë e Rasul Allah, se kërani kërimi përë dheri sa ti jenë mesin at Allahu e ka që Gjibrilin, e ka vazhdua jetin, ka thonë, wa ma kënë Allahum, azhibahum, wa hum një stakfirun. Tha nuk do t'i bëjmë azab e dhometin të në kësisoj, dheri sa në mesin e ative njërëzit të thoi në stakfirullah. Edhe e kanë me zemër, dheri sa në mesin e ative njërëzit të thoi në stakfirullah, këtë gjonë e nuk do t'i ndodhin. Mirë po, mësmen mësashbo gati dhe nja prej muslimanve me, me thonë, shë elhamdulillah kalu. Në kohën e Rasullahi të alështu selam, jo se jo këse hajnë mesin e muslimanve. E që tash në kohën të ojnë ajtash, ama fjala, astak, ashpra, e fjala e së takëzërullah është, pra na po e bojmë pështu. Jo, fa u metin tanë, do të prekin belaja në mënira qera. Ato dhe të bojnë azabë në drisheja Muhammed, me shka dhe të bojnë azabë? Ato do të bëjnë mazazim me mënyrë mëri, mëri, do të bëjnë mazazim në mënyra të veçanta, mirë, po mënyra se si ato do të bëna mazazim, ummeti jo do ta zgjidh vetja Muhamedit. Po çka bojnë ato? O Zot, e çka bojnë ato? Ja çka bojnë për shembull. Ka thonë na fasha fi qawmin al-zina illa wa fasha fihim al-qatl. Sa ardhas toje një popull zinan, çto do të xagdërdhja mbi ta? Wa ma mana al qawm wa ma mana qawm al zakata illa muni al qatr sa ardan al fuful al zakatin yavnalishimin ma vite azab azab atë kur të bëhet dosi më i dashur te gjallë se baba edhe nana në momentin kur nana me baba lindin zotnjer në ato raste kur babat zakati bëhet më gënb bot zakati pa dhuri rrejmësorë e jotja atharfa Allahu jalla jalalu ab rasulullah sallallahu alaihi wasalam ab'as yeb'athu ab, Allahu lahum rihan hamra ola fi ve do tjavçoj një erd kuçe kështu as tek hadith me alegori një erd kuçe atila do tjav sjell disa insekte do tjetojnë në botën e insekteve për i tsecineve nuk kanë mundësi më të shpëtuq kështu do ti bajazap do thot e mërë të i pumpën, edhe i mërë dheçnik dëhën, e të në një mizë dhe cila ka emë në në tripës, prej fletës e në fletë, një popol e bankar, ajo është kreta asë që ka kërti, asë që ka kërër, asë që ka brina me dvra, asë që ka asë që a shë armatosën, po një popol me gjithë mjekët e pushës, një popol me gjithë gjemë të rita saj, e loj loj barnatora hapën e institutët për formimin, edhe Ajo Messi Zokut, a jo, tçasi vogël, një popull e bankar, sa këtu do të dëlon popullit. Me këtë do të bëj azam ato. Do të çojë ushtar, për i fëmijëve të cilët nuk i shohin mezi, por do të vuin prej ative. Jam çojë ushtarin e virusit gripit, të lanë dhimën i shtri për tokë. Kohë në kohën e Rasullullahit alayhis salam, nuk kanë kthyt njerëzit. Kohë në kohën e Rasullullahit alayhis salam, në xhamin e ati nuk ka shkollë xhamati ndershëm në kohën e Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, nuk ka shkryjt një sëritë njërë, veç një hosht gjone, i cilë e ngren, gjishtin e dhe qitapin e allaut, apo sunetit Muhammad Mustafa, dhe në liber hadithit, edhe thot se fila në sahabja, ka vdekë për infraktit. Ska që të i si rase. Gjone të njëri në kohën e Muhammad Mustafa, nuk tatë probleme me sistemi nervor, në kohën e Rasullahi, ta lënë sëratur sallam, Nuk ka pas probleme me sistemin nervor, as nuk ka pas probleme me zemrën, edhe nuk ka pas problemet e thumbjeve që kemi thënë. Këto do të vujin me ti kur ta lëshoj rrugën e Allahu xhallahu ve selallahu ve sellem. Ato do të vujin prej barkut. Umetiet do të vujin prej barkut. Çish do të vujin prej barkut ato? Bidati i parë në Islam që ai lajmërua me Muhamedi Mustafa sallallahu alejhi wasallam, bëu nisho bidat i farë që a lejmru në islam me hongër ma shumë se zna zabarku nuk ka vujt kur kush prej kësaj njës në goni asun lajt alesatu selam gjemot me uqunës avale me thonë sante sën kam flet gjithë natën po shkapate më babaji graf të shpia gjemë të rejë e shkapate më babaji sante po promë si u hunjë nësofer, disht ka më rëshishëm, disht në muë që, e maj sëmëra me moë që a e paqë, e më lodhë i moë, gjithë lotën në fitkar, po ti ke ongër deri në fitogur, e ke lonësën në etër e Muhammed Mustafa, po kjo do në allahët falje me i lipë, ka thonë bi hasbib në adem, lukaj më etun, ju kim në biha sëlbë, do në ka muslimoni kafshatët, me të thilin e ndë dhe drejton kur rizim e vetë, fejnë e si tishe pak laskut si tishe pak laskut da e midën, da e luksin e tri pjesë thunë thunë litahami tha një pjesë, një të tretën për ështimin ua thunë thunë lisharabi një të tretën për ujën ua thunë thunë linefesi një tretën për me morë primë shko më rëflira artë në paq problem që ke trast as një herë as një herë kështu po, kështu po në mesin e, pega, në mesin e musliman më në kohë në pengamerit Mjeku 6 mujë prej e gjitë të ardhë edhe 6 mujë nejti edhe sa mëzmërami la haule vë la kuat e illa billa fi hadhi l'umma qka ki popull këtë kur kur së përve në mukëshirë asë një njëri së alë mukëshirë edhe ajë dule boni anketimin me dine dule boni anketen me dine za kur kur së përve në mukëshirë qka mundon të përve në të përve në mukëshirë qka mundon të përve në përve në përve në përve në për sa niniri gjashmujt ka skumu kontrollu fara somlare sa to selam ne hadithen e titë shej ne hadithen e ti mrekulli sa nahnu kaum la nakulu hatta la ju'a wa iza aklna la nasba sa naimini popull tawntunukham kurtham nuknimi para se nimi çomi ne naimini popull kur çkojm babxesh mayspori anisini thut e krim si flias nuk na del Masit krejnë ngrej e sofra Reshin të në qajat me nahut Nga dhe jam i dosën Po ti me hangër nahut pa hangër Kër gjojh i që ojë është plaske i pjati Aja është gjojh e faf E të një si tishë pësit pishu i masati Ojë është si detelina hajva Kërë i plaske qëraher Reshin nahutit Mas nahutit reshin kikirikat Mas kikirikat dimolla dhe një banon Mas dimolla dhe banon një kalavash rush Mas një kalavashit rush edhe dikile tort Ti bin me hongër, ma sa saj edhe një dimolla ma i sëmërami, e të nësë din mojë po shka me bo po ma i sëmërami, shka me bo së din ma i sëmërami, di shkanë gjatë njështin ati njëri të hongë të shku për u. E ku me fletë? Ku mus me van ku prej barkët? Ska ma prej nashë, nuk djen zarmë nuk metin ma nda musta pas, zarmë prej qilë, ska me ra, ama zarmë këtun barkë, zarmë barkë gjithë në okën, nësavë të muka kalë barki. Ki ki z Në kohën e Muhammed Mustafa, salallallem sëllem, asë një njëri nuk a shenu se e ka më të tësionin. Jo tësionin i maqinës kubano, tësionin. E ka më të tësionin e gjakut, s'ka pas gjak nëltë edhe poshtë, që ta është 40 vetë. Unë me ti Muhammed Mustafa, salallallem sëllem, pinë 40 vetë, kemi pasë smi dë vogël mjeku, smi dë vogël që no, ah jokinnal 6-vjeçari jakunnal e dini pse 6-vjeçari jakunnal lazi ndarshoj 6-vjeçari ashi ashta rregullor me pa rregullim në tension le jakun atij nona ja ka rrit jakun nana atij ka rrit jakun nonen e ka pa dukube nonen e ka jo fiznike nana atij nuk i edukon thudh në islam po ajo s'ka djoje në bor Edhe skatxojën rrok, ja nxeh fëmijët vet përkëmişe, eskajon me një vend, edhe ja jap me hëngër tutut sekopjetun ta trocësh në punë më shumë. Ai han gjona lidhje pa lidhje, ai han gjona kohë ma kohë, ai han gjona këte për rregull, i japin atij me hëngër llokom, të japin me hëngër banon, banona kalin e trenon. Ato ja japin 6 vjeçarit 18 banona ditë me hëngër. I japin banon me hëngër, i japin ush me hëngër. Mes brami i japin sakës me me hëngër ku mësë në ju rritë gjaki, ku mësë, kur s'pëj i plasë, ku pëj e kokës, nëna ta maqare, nëna pëj edukat, nëna nuk e rritë një mështëto, para te që e në lënë, fmitë të tonë, para te nuk ka, si, nuk ka si sistem jetë, e tani përthrit, jemtari, për të rritë, gjemë të ri, 25 veqar, me 25 veqar, kur të he të për së kaki kamën, si kosë të kositë, ju ka lodhë së që teme qëtërit ju ka lodhë kuki me nëzlej pasveqar ju të lodhët kuki babëstanë që si ledhë ke kuki kur sa i kishtë në kamën të mështjelun edhe e kishtë të mesin me brez edhe kokën me qevre mështjeli këto tri gjona nuk shkon që një i kas njarë vë të tijë vlahëve jam ma i të një cinkille trupin një cinkille ma i të një gram dimnit edhe këjt lav dimnit me farmerka o gjali jam i dashëm O blavi ami dashur. Farmer ka hadish ka farmer, hadish ka farmer, farmer ka betot. Ti do të them thonjë im shtelin me çiment. Fjala farmer ka pantono teori, do që më ar mod të kimë sqeguu, jotari tantonit, tari të hayvan. Po anglisht fersa e anglisht delbi anglisht delmë një herë përqësimi. Farmer asnjëri shkaronë hayvan, pantolo te ati anglisht diçka i ka vesh me hi hayvan m'i maru, pantonë se farmeri e çeshi pantone ka një iniciulo. Për nukur ka dalë për arit, i ka varë ati të të tjoshi, të ajfakui të arit kë kje, edhe i ka vesha të qerat njerit. Që të shko, po, farmer ka të bërë njërgjith dhimnit, edhe ngosht, misët qëmentës, misët plekit, edhe të ngoshta. Unë më që ditë, të shpia, po thoi, me izolu, të shpia. Unë jam të ndi shpien të e më thetë, a, ki izolu o gjohë, shka ta izoloj? Unë të sunë së në pi izoloj Tullin pa izolon, jablen, vendjagen, për zemë të lakë për jashtë. Jablen esmaj, pa në në dhe e pa e mait pa izoluvë. Gja izolë shpijen? Shpijen t'a izolot, a veshma t'jen nërbura o të të nërgrasht shkë e kimi bo. E kimi hek izolimin. Pra, kur ishmi net izoluvë, si pas islamit, nuk kishmi kësi probleme. Të shpijë afrinë ke ndimë dhe tonë. Kejë džamat me brome dhe me letër. Ato e bajshin i fa muzike, e e, e zavendësë i keket sot shmën, amak mrejna kish këna qëti, njerëzit ishim t'i zëllum, këru i zëllun shpijat mirë, këru boj i zullimi me staklenavune dhe me gjoma dipal, shkoj shamija dhe pantollet, fluturun këmishat edhe gjaketat, atëherë shko u bopra. Qëta është për nërthim, rënoth, bëjanoth edhe katlanoh edhe dibra. Lilla e lëfatiha.